an Haan biorik gabe. Euskal Eddaidean emankizuna. Eusen emankizuna. Egun honent zule egunan begirale gusieeri hauan biorik gabe sasoineko lehen emanaldi abiatzen dugu gaur, Usaien bezala elgarrizketatzaileak ditugu mainaren inguruan eta bidez berdinetako partaideak goiz eder taberna eutik peosoria herria astekaritik Ppeizburuu eusska jatietatik Iñaki etxeleku berriatik berria Hitzatik, eta pantska maiiti kan gaurko gomita dugu Jean-Claude Hirrir Baionako hautetsi beria eta ere euskara eta Kul, euskal kultura sustengatzen duen herria arteko sindikataren Burua aigunon zuri, Usaian egiten dugun bezala, menturaz, bi hitz ez galdeginen dauzugu zure burua laburzkia aurkeztea? Bai, egunon lehinik, eta nahi zuzet lehinik ere eskertu, eh, komitatu nahi zielakotz, eman kezion horretan. Hene uh, burua labur uh, biltzeko uh, badu bai, uh, beroitama bi urte sortu nizala, bai onont sortu, nahi tamak hor bizi baitziren. Azkikipia nintzen Azteko egin dautatanez uh, Iriburun instalatu diraik, eta uh, ortsara guzti Azteko Iriburun pastu dugu. Eta gero berriz badu, bat du oaio goita bat urte. Uh, Ez pernima gehiago, hala, berriz bat joan uh, bizin izala, hala. gero profesionalki dut gauza desberetin bat zu egin zake. Eh? Kasik kasi egon izan bost bat urte forma mailan, eh, nik, eta gero asparnikolisio baten susendari uh, eta hoc bon, eta perioda periodo oxtan pizkata gisaxti sibilarenan kasquetarekin uh, erran ezakio horren geiatu uh, osuki hor, uh, sortzen ari zen hor garapen kontseiluan, Eta giru bai badu beste 15 bat urte hor, uh, hala, doi bat aldatu nintzala uh, sartu nintzan ezake akzio do, akzo publikoan, eh, uh, haute txen kontseiluko zuzen dari bezala, gero eskordaren erakunde publiko zuzen dari bezala, gero kontseilu Eta, gero, egia huastean erten zinuen haute txi berrian intzala eta ala da, eh, hori da izan da behar, eginduntan bigarren bihorruune importantea, eh, enibizian, bat badu ahi urte bat pasa, hau eh, tatu dutala ere uh, uh, Afe, aksio publikoan txegitzean, beste modu bat ean, eh? politika ahloan sartuz, eta, eta gero hauketzu nintzen bainoako oteskundetan, no? eta gero oztik autetxi bai honan. No? Hasiko gira, Jean-Claude Iriart, egun hon gai potolotik, instituzioa edo Ipare Euskal Iriaren egituratze instituzionala, eta hor, erakunde autez, edo autetxi munduan eh, aipatzen dena, hots, prefetak, egin duen proposamena, egin dituen proposamenak, behinat zehazkiago, hortan zentratzen ari baita behar bada ezta bai da, Ipar Euskal Herriaren zat, jirigune edo jirielkargo bakararen e, eskaintzarena, edo egitearena. Galdera ximplia da, prefetaren proposamen hori, jirielkargo bakarra Ipar Euskal Herriaren zat, paradabatz, ote da, Ipar Euskal Herriaren zat, balio otu edu, baia emaitia, hola, halako proposamen bati. Hainetako parada bat, para bat da, ba? Oshu, nik geren ezake horiokin, baina balio du behar behar esplikazioan ezan baitan emaitia, ezan eh, eta debatea baitira, eh, baita bertzaren munduan, baita batera mugimenduaren baitan ere. Eh. Eh, Nola labur bildu hori gauzak haintzinen eh, emendu importanteak izan dira azken urtetan, adibidez eskola mailan, Gauzak, haiz eta kigu zer den eskolararen egoera, baina beden uh, doi bat haute uh, txak engaiatu dira, i, i, e peren sortzea, hizkuntza politika ari da egituratzen, urjungira ono egin behar ditaken denetik, bana, izan dira urratxak, izan dira antzinamendoak. Eskoal munduan parte hartzen zuten batzuek ere erakutsi dute interesa eta sartu e, dira ere eskoalaren aldeko posturetan. Erranezak ere e, bestalde e, ekonomia mailan azteko memento batez edo dira ogoit amak ama, ama bat orte e, doi bat turismoa buakarrik aipatzen zen. Hein? Aipatzen zelari garapen, garapen ekonomikoa hori duritzen zautere gauzak. Uh, irrisku hori doi bat uh, baztertu dugula, eh? zenta aski horrekatuak baitira mementuan, eh? naiz eta enpligu problemak handiak izan oraino, baina aski doi bat horrekatuak dira ere iparaldian dipiz, eh, direna aktivitateak. Erran ezak ere, dela goita amar baturta ere, bizitzen ginoen kontxermatismo importantea, kontxermatismoa zen nagusi, eh? eskorek guzietan, kostan eta barnekaldian, Eta egiten lugu hori hainitzea zere gauza kaldatu dire aldeortarik, aldeoneat, erran nahi dut. Baina bada puntu bat, nun ez dugun sekulan haintzinamendu izpirik eh, lortu da kolektivitatea da zenta mementoan, ipar aldea ez du existantazi harik, ez eh, da existen uh, ipar be, instituzio bezala. Bada behoi urte, erre eh, medikazioa hori, Uh, Hor dela, uh, askartu dela, hain hitzak hori alderdi zentxabilita edo politika zentxabilitateko jende dezberdinak ere bat egiten dute, hori kelan. Ba ina, mementoan, fitxik, eh, hori kerena idu, uh, iparaldea ipatzen delarik, ez dugu, egitura, publiko, izpirik, iparaldea horren uh, ezagutarazteko. Eta iduretzen zatu hori zinez, ez dela gehiago soportatu, eh, zenta Brotainian badituzte departamenduak eta de eskaldiak, Alzazian haipatzen da bi departamendutik eskolde bakar baten egiteak, Kortxikan badute uh, estatus beriziko instituzio berizia. Uh, Katal Ipar Katalonia haipatzen delarik, uh, ardurenean ahanztendugu uh, ere badera departamendu bat Pirineu Oriental doi bat erimu hori bat uh, hartzen duena, Eta guk hemen uh, mementoko ono jauze, horiek nahi du, ezta, ez dugu eskualdunek, izan zen eskualdunak, izan ditezen kamputik etorritakoak, ez dugu posibilitate bat uh, guk iparaldearen mailan politika batzuen kudeatzeko posibilitatea. Eta hori, ez dut hori demokrazia. Demokrazi gutxa importantea hor dugula eh, eta ber berdela, berdela indar guziak bildu zinez inguruan zerbaiten lortzeko. Hor dian, hain ah, itz ez uh, abiatu da, uh, azteko azkartu da eh, kolektibitatearen aldeko uh, ere bendikazioa. Haute txailuan, bateraren inguruan eremanak izan diren lan, laneri esker. Eta bat egin uh, ginuen egin ginoen egin ginoen egin ginoen kolektivitate bat, departementoa oinakitzat hartuz, eta kompetentzi berezi batzu ere galdeginez. Baina nahi patzetzen uh, lujalde kolektibitatea. Ez arrax hiri uh, elkargoa, prefetak nahi uh, duen bezalakoa. Baina, estudiotor balioliteke zinez gauzak untxabak natu, ez dakit ilifentzi importanteak diren, bien, bien artian zen. Ah, Artzen bale ima du, hasteko, gio eran Balio duela zainario hori uh, ikertzia, ez prefetak proposatzen duelako. En, Nik, hasteko, badi, badira urtiak, deia horribi pentsatzen nuela hasteko, adibide edo aterabide bat bezala. Zeren eta, guai arteo zendako, ez inezkoazen asmatzia, izaitia erri elkarko bat eskola erri mailan. Eta, poderean ziren uh, gehienek ezbait zuten hori nahi, en akban zer ginuen, en gune borotra espilondo, Aliumari eta tugabe, barnekaldiko utitsi gienak zer nez eskuaregiaren ideiaren kontra, hori ginuan ona bizitzen ginuen egoera, nola pentsatu egoera hortan, be aintzina hasten algi nuela, erriek berek bateratzea eskolegima izan beren konkompetitzio batzu ere maiteko. Bon, hori duritzen uh, egoera desberdin batean girera, zenta Uh, kolektivitatearen alde agertu direnetan, beha guai, gehienak, uh, ala, hau zapez, edo hasteko, giderak eiek dituzte. Horduan, e eskualeriko egiek, deliberatzen badima dute, lentasuna emanez ipar egituratzeari. Deliberatzen aldute, guai, uh, beha, egia elkargo baten egitea, nun uh, kompetentziak importanteak izaiten aldiren, nuna einzinkondu importantea iza iten alden. Alor, eta egia kolektibitate batik konparatuz, momentuan hasteko ezin dira jendiak ora uh, bosen bitartes hautu edo hautetziak bosen bi, bitartes hautetziak hautatuak izan, mana hori badakigu eri uh, hala onduko urteetan goi hala hori Frantsian Frantsia guztian pentsatzen alden izena ndera uh, hala ikusiko dugu ereforma bat Oia no geiken haindu hoc hori hori isaitenalla kolektibitate bat nun ere, balor serdali fentsiada arte, beti espai ginuen gai edo baldintza politikoak kez baini ez bainitu ez bagilia espai ziren ere maingeanian ezbainia, ezbainia, bilduak ezginen gai erraiteko aldugu ipargaldia sortu gore baitaik. Hala, orden normaltzen, eh jermenikazio bat, lotzia eta galdegitia paise bordale edo paueri Hala, baimenaren emaitia, egin dezagun zerbait diparraldearen mailan. Hor, eduritzen zaut, egoera politiko desberdin baten gire osoki, oai, eskora edo, esparralde, kolektivitate baten aldeko jendeak gehiengoa dute hainit zerritan, horrek erraina idu, emengo autetxik, Hautatzen aldutela, zinez egitura, beresi baten egitia, iparaldea remailan. Orduan, hori ez da profita prefeta proposatzen duelako, da hori erti ez ginuen parada bat, eh, eta iduritzen zaut, berdu gura zinario hori zinez lan du, gero badira, berko dira baldintzak hori egokia izateko. Eh, Baina ez zinda hori bastertu hori, uh, ba, epatzen nuen hasteko gauzerikin. Uste duzu, herri... Irigunek haien eh, boterea usteko eh, gogoa dutela eta prez direla? Be, ikusikuduko hori, ala, mana, guai uh, pausatua zaukoen edo haute pausatu pausat galdea zer da, ea nahiko duten eman lehentasuna iparaldearen, aipagaldeari. Ea, ea zinez hori lehenik edo ala, lehentasun bezala esertzen dugun proiektua denez ala ez, hori barimada. Zinez hori, lehentasonezko proiektu bat barima da, horrek rena idu, kolektivitatearen alde ziren guziek, berlo ketela bat egin, euse, kolektivitate berri horren, elgarrekin txortzeko. Zuk sinisten zu, momentontan kostaldeko kolektivitatea onditeko buruek, prez direla bakar bat sortzeko, eta beren poderea partekatzeko beste herri elkargoekin? Hala be, berlietak izan. Baina sinisten Pentsatzen dut hori, bai, gau, gauzak ez dira ono, ez dira ono eginak, pentsatzen dut hono debatea doi bat hasten da, eta gero, debate hori ere, ez, ez du bate itxura berdina hartuko, itxura berdina hartuko, ez panimada ere Frantzia mailan aipatzen den erreforma hori, bostkatzen, eh, hori kanai du, ere kontekstu berezi hortan, ere kokatzen ko, ko kokatzen dela. Dio, balin bada Frantzia mailan erreforma berezi bat, nun, Nun doi bat haultzen diren departamenduak. Nuen eskualdeak haunditzen diren. Nun kompetentziak alde batetik emaiten dira eskualde mailan eta besteldetik erri elkarkoetan. Be, hor, hori planteatzen du zinezen gura berri bat. Eta eta plazaratu dugun kolektibitate proiektua guai arte zer zen. Zene departamendu bat, kompetentziu berezi bat zuek Baina departementoa beraz hautzen barin bada. Baza horrek errekarei nahi du, berdu gula zinez gure proiektua ere osoki berriz uh, uh, ikertu. Hora izaitiako lekti, erri elkarko bat horrekarei nahi du, uh, uh, gai batzuetan zuetan hor bat iparaldeare mailan, egiten aldu departementoa baino gehiago, beste gai bat zuetan gutiago. Baina oroak balitz erri bat iparaldeare mailan horrekarei nahi du, beh, hor beden baginuera gai uh, Ala, azken azken hamar urteetan gali iten dugun zinez e, izaite politikoa, juridikoa. Prefetak botadu proposamena, eta uzten du erabakia herriko kontseiluen gan, errien gan, nunbait. Baina bai. sozialbilizazen lan hori ez da egin, eta herriko kontseiluetan ez da ipatzen. Zure ustez nola egin behar litaike e, gai hori baranatzeko eta proiektu horren elikatzeko nunbait. Ez da egin, eginen da. Nik ez dut dudatzen, idurizentzat hor, de, idu hor debatearen hastapenean girela bakarrik. Eh? zenan eta gero, berko da ikusi, guaztean uh, aipatzen duen, Erreforma uh, Nazional Mailan, erreformak uh, zeman sema, duen ala ez. Ez balin bada erreforma dik, nekez piztuko doa dibatea ipar aldean, aldiz barin bada erreforma bat horrek laguntuko du, edo, edo bortxatuko ditu haute txiguziak debate horretan txartzia. Gero baterak errandu du ere uh, ala, aski heldu uh, diren asteetan izanen zirera formauma furuak ere sektorik guzsietan. Idura zan biziki importantea da dela, berdera gauzak behar dira nola hozki eganzake ikertu. Uh, ba he hautetxeentzat ere konplitua da, eh, zenta imaginazia bat batetik pasatzen girera orai, Uh, ezagutzen eta gutzen dugun igoeratik hala igoera batetaratu nun bakarrik liteke real kargo bate ipajaldeare mailan komplikatua da denentzat berdira efetuak berdira berdira ondorioak kontza pisatu eta nortu hala pentsatzen ut hori hori debatea shaftuko dela ondoko hilabeteetan hala ere gauza hori loturik eh uh, Bada kiko heri elkargunen shortziak jadanik ezta badak sortu zitula ipar Euskal Herrian beran eta hautesiak hautetziak egitatik anitztan uh, uzkur direla. Holako jauzi baten egiteko, eh pentsatuz ere adibidez Barnekaldeko hautesiei bai beharko dute, lotu autobusena favorri, basunerak bakari ke heri elkargo batean, nola ikusten dituzu haute zu hautesiak? Ikusten dituzu presto holako jauzi baten egiteko senta bada beste galdera horrengi bilian, e, gobernagarri otea da bereun autetien artean holako egitura bat edo e, legeak berautogedu définit tout c'est à ce que no nola ikusten dituzu oroa Gipuzko Alderriko halako jauzi bati begira eta barne oreka autetien arteko oreka eta bai, herrien arteko oreka konparakigu hortan badela, bad, badela zenta penxatzea, pa, penxatzea, bat dela problema berizi bat zenta pentsatzia pentsatzea autetzi bat nun ara, diren uh, bereun autetxi hor bildu Uh, ba, la, ordean, ez, ez dugu hori sikunan bizitu orian nekeda orrena uh, pentsatzea hori nola, nola planteatu nora biziarazi eta ba mana iduritzen zaute hor sinest uh, barima 두고 naikaria alako egitura baten biziarazteko naikaria barin bada horiek dira problema juridiko eh uh, uh, ba en solucionia katzen bait hatzen alditugu problema tekniku ori seri zerbaiten atera er, er, er, bide zerbaiten atzemaitiko hori da berko dira debatea sartu, berko dira da diskutatu berko da ikusi ere egia er, aurkeztu er, adem bezala mementuan or, er, kostaldeak kostaldiak er, Edo, tipia luke Gaanble berharba zaiten al dira, beste, beste antolatzeko moduan beste printzipe batzu ez daabaatuak direnak, Nun ereeka horeka bat sekatzen gehiago sekatzen den ere Barnekalde eta kostalen artean.i hori da guk erabakitzen aldugun, gauza me me mementoan pausatua ezakun galdea da hori nahi dugu zinez Ipagaldearen igituratzeari lentasuna eman ahala ez. uste dut mementoko, menuko postura hori dela eta eta baietza emaiten badugu hogi uste dut hor, aipatzen diren hala kontzena edo edo problema tekniko horiek horiek, horiek gainditzen alhal ditugura aski erreski. Teknikoa ez den arazo bat lurraldetasunarena da, Herrri Elkargo batek ateak iritkitzehalko lizkieke beste herri batzuei, esko Herrrian ez diren herri batzuei. E, nola ikusten duzu arrisko hori. edo... Eta, ah, alderantziz ikusten dut, zenta finkatzen da eh, instituzio publiko bat ipar mailan hori da molde egokiena, lojaldetasuna segurtatzeko, da oraiko egoera frango ahiskukahia. Zenta, hor oh, batzuta bestek, adibeda ez amiko zitik, dereberatzen aldute egun batez, selbat edo, nabagentzeko eskualdearekin joitia, edo akbak deliberatzen aldu bat batean, Uh, landesetako ego, ego errialkarguarekin bat egitean. Hori gertan daitekan otorkizunean. Bizitzen dugun ahiskua hortan da, alderantziz egiten marimada zinez egitura bat nun biltzen diren uh, ipar aldeko errialkargu guziak, hori segurtatzen du lujaldetasuna, eta hori gero hortik landan da, nekez ikusten dut, nola gauzak uh, alda litazken. Hori barnean diren autetxen arabera izanen da, haien borondatearen arabera. Ez da hintzimplia, ez da bakarrik, uh, autua banimada iparjaldeari, zinez, onore, iparjaldearen egituratzeari lehentasuna emaitia, uste dut, hori egiten banimada, hori, uh, hori, pentsaten dut, hori anitz sorten gero, bali, bali auto bat, eta gero, egite, egun batez hori egiten banimada, hori, kare nahi du kolektibitatearen problematika, ez du gura bat ere, bazter ustean, horrek nahi du gero erri elkarko horrek sekatzen alditu ere nola, gau, gauzen kudeatzeko posibilitate handiagoak negoziaketak egiten alditu eskualdearekin departemenduarekin departemenduak horrego iten badira izaiten aldan negoziketa berezi bat estatuarekin egun batez erri elkarko horrek ukandezan estatus bereziak legeak ezagoturik horrek ere nahi du kolektivitatearen alde ezagritu guen argumentu guziak beti direra eta berkodera beti alde horretarat Gokatu, barin bada ere artian, erri elkarko bat, ipakaldearen mainan. Baina nik ikusten dutana da, zinez, borroka erresago liteke, baginu jadanik egitura publiko bat, nun e, ipakaldea ezagutua liteken, eta horti lan da, da borroka politikoa, gauza, gauza gehiago kudeatzeko, eskuarari buruz eta estatuz berezi baten galdeiteko, eta Ba, Hor, baginuk ez zinez gauzen aldatzeko gidera, gero, dependintzen du zegeiengo politikoa izanen da energi elkarko horretan, baina guri aliteke, hala? eta uste dut hori ezin dugula, ezin dugula, hori bazter utzi. Et nola egin konfiantza estatu bati, justu uste alian bortak itxidituenean, eta orain, hiru lau hilabete berantago, konfiantza oso egiten diogu estatuen ordezkariari, non erraiten digun sortuko duela erakunde, propio bat iparalde guziaren Sekula eman ez den egitura ebarri bat sortuko digular ez eta gainera, erabaki gunea autetxe engan emaiten du. Zote da hori amarro bat edo zote da hori um, desaktibatzeko sortu den mugimendu handi hori? Ba, abiladaz egna itxaz, postura bezara fango abiladaz, hori zira denek, denek hori baiatzen dute, emana, petxano, zepo bat izan balitz. Zepo uh, so, bat izanen zen, bakarrik proposamenetan izan baritz uh, egielkarguen federakuntza baten egitea edo, edo ala, erakundi publiko baten egitea, mana ala, kompetentzia edigia be, hor ez da, ez da hasberaz, horiek ere aipatzen dituzte atera bide bezala eta hori zinez, uh, Zinez, edur izan zauze, zinez, baztertu berdite diren zene direra horiak, eh? zenta ezpaitugu espait, batera entzienamendurik izanen horretan galitzen bakira. Haliz, erri elkarko baten egitea iparaldea dema iparalde iran. Ba, da, hain txinkondu bat, eh? lau egun milioi uh, eurokok hain txinkondua liteke. Departamendu bat bezala. Ez ginuke gehiago, departamendu bat baritz. Hala eta kompetentziak sartzen diren kompetentziak zer dira dira e, garapen ekonomikoa dira garraiuak dira inguramenari lotutako gauza guztiak Hala eta pentsatzen pentsatzen ala e, kompetentzia horiek zinez interes handiago ere dutera hemengu hemen gautetzen diet ez ez eta departamentu batek zeigurtatzen dituenak Hala horien kompetentzia eskumena ustebut hori eta hori hala eskorejiko autetzen uh, autetzen gaina hala ustebut hori hori be berdu gura birizia dena da pre prefeta pre enfin prefeta hor da iretiko e hori hau tatzen barimadu zuen, hori nizuen laguntzeko. Hori or, ez dugu sekolun bizitu ere, Hala, da parametro bat, sekolun bizitu ez duguna, beti estadua izan da, zer nahi xaz, hemen egituratzeko edo batzuen mendu bat emaiteko, uh, ziren beti kontra edo agertu dira kontra. Bon, hor ba, elementu berezi bat, sendako be, ez hortaz baliatu, eta zenta hori barimada horrek erraina idu, erre bendikatzua hartu dela da eh, importantzia, hartu edo indarra, hori or, or, da... Hori da, haintzineku urteetan, eremana edema, izan den lan milintantearen ondorua, ala, eta bortxatzen duena, estadua, ala, gauza ez behar bat guk nahi ginuken um, propo, uh, proposatzia, baina ala, ere pista bat nun baginuken uh, egituratzeko posibilitatea. Lugalde kontratua, haipatuko dugu orain, nahiz talotuak diren, e, gaiaken eh, nolazpait, haute txen kontxailuak nahi du haintzindari izan instituzioaren gai oktan, mena aldi berean ere lugalde kontratu ogen kudean zan. E, duda jango bada, mementuan ez dakiku instituzioak zeinetara eta berek ere ez dakite zeinetara ino engaiatzen aldiren, untsalaz, sei urteko kontratuak dira, azteko horain ahtu hori izan da, mementoko emaiten du, Bi urtentzat engaiamendu bat badela, ondotik ez dakigu sobera. Urbiletik segitu izan duzu, zuk aholako eh, kontratuen eh, kudeantza, nolazpait. Eh, dudak badira, garapen kontsailua, autelsen kontsailentzat, ez dakite zuzen zebilakatuko diren. Dudak badira, eh, diruen engaiamenduetan, ez dakigu zainetara unioezanen diren. Kontratu, eh, zera, proiektu hain nitz presentatu dira, badira, berre hon pasa, gauza horretan. Zer da jokoan, zuretzat, e, logal dekontraktu horrekin eta iriskoak edo lan jarrak balima dira, anun dira? Uh -huh. Ezin da bere ezin, hain paetzen ginoen problema, problematatik, eh? os, os, oso kil lotuak dira. Nik erren ezakia, kontseilua eta garapen kontseilua garaia hori finidela. Hala. E, e, eta hori erraiten dut, e, aski urbilitik ere gauzak bizitu izan dituztalako. Dituz eta nik ez dut, e, ez dut dulu ispirik ere hortan engaiaturik, e, profesionalki edo, edo, edo militante bezala, eta ez bai ginoen denboran, iparaldearen, edo, iparaldea bizi arazteko beste atera behiderik. Baina, huai, haute txinko berak erraiten du, ebe, gure sistema mugatuak gira dugun sistematik, de Marikin. Berdugu kolektibitate bat. Be hori jaiteekin horrek nahi du. Eh Autocheen konceilua ehanduela ezin, ezin dela gillago segitu. Horian N etako hori finida. Goizala bian be, be Autocheen konceilua eta garapen konceilua beste zerbaita zenta hoc parte hartzen dute gizarte zibilako parteilbiak aquel quartierak eta la condia agian el dudiren usteetan do instituzio ariin bada ere ipagaldian jakinen dugu leku bereizi bat egite eh, garapen kontseiluko kideegutieari. Bana hauteen kontseilua hasteko garaia horien etako fini da. Eta eh, hartako, dut, aski, hartako, hartako dut nik ez dut handirik ergaiteko behar dugula zinez ikertu eta inhalafite, eh why pouboshata da dugun oportunitate hori eta real baten egiteko senta hori enetako ezta epela burian asteko eta beste aterabiderik biderik ha utetzen konsilua de eta espani madur jeusi gabe utzi uh, nahi behar da instituzio beresi bat kontratuari buruz uh, uh, Ez, ni, nik eba ditudu da hondiak, euh, zenta oai arte zer zen nifentzia. Biga e, sinatu, eskoregiak bi kontratu oai arte sinatu ditu. Uh, baitzen ere, estatuarentzat eta instituzioan itzen ere, uh, baitzuten ere, diruaren aldetik orai dituzten posibilitatea hondiagoak. Eh? Eta parte batean, eta hortaz konziente eginen, Uh, ez ez zain maiten zuten eh, kolektibitate edo departamentu batiburuz bat eh, edo eraikitzeko oportunitatea baina erretzen zuten, da mora berian, alditugu proiektuala gundu eta bar. Eta egia bi kontraktu berezi batzen bitartez, hain izgauzak, finanzatuak izan direla. Hala. E, mana, iduritzen zau, zer nahizaz, lehenago zituzten posibilitate horiak istituztenak gehiago. Eh? Zer, diroaren aldetik, pentsatzen dut, hor plazaratuak izanen diren proposamenak, estaduaren aldetik, eskualdearen aldetik eta departamentoen aldetik, oso biziki morriztuak izango direla. Horten hor, izanen dugu zinez problematika potoloa, eh? denbora berian ez bagiragai erraiteko, guri dira, eh? instituzio berezibaten eraikitzia, gure hartian, gukera bakirik, Eta hartzeko podere ardzeko, zentaz hori da jokatzen afera hoktan. Hala, mementoan autetxen kontxeloak ez du gauzen erabakitzeko posibilitatea, ez du podererik. Hala, guk, hasteko nik nahi dutana iparraldearen da izan ditezen autetxeak, erriak hautaturik, podereak poderia dezaten esko iparraldeara hasten gobernatziku eta hostu, do, hor gauzak sinpliak dira edo osoki jokatzen dugu alde hortan edo, edo zinez sinez hor berba egoera biziki arisku garri batean gintezke. Eh? berberba erreskoa hartuz ere gilia joitea. Hein? Bizitu izan ditugun aintzinamendu bat zueri. Labur, induz, beraz, ondoko sejurten ikusten duzu, jiri Elkargo bat prefetak proposatu duen uh, hariberetik lekian jartzen, uh, autetxean kontseilua desagertzen, eta garapen kontseilua bilakatzen, nunbait hiri elkargo horren uh, batzordeo, obratzailea edo... Obratzailea ez dakin, maazteko, ogoi uh, uh, uh, uh, uh, urtez, uh, pesnezea, hor bat dugura berastasun bat, Zenta, jakin izan baitugu hautetxeak eta giza artezibiliko erakuiak elgarkin ikasi uh, dute lan egiten algarrikin. eta aberastaun hori ez du galu behar hodian ezgin potera handirik, baina, hala ere hala um, aberastaun hori badugu ordian. Ieihiduriko, e, Uh, Ahri bat zenbagira, ezteko egi eh, elkarko bat egitia uh, iparjaldearen bailan, Zud, hor deia baginuke berezitasun bat, eh? uste du hor berditeki bari, zinez ofizialki antolatu, organizatu, uh, gizarte zibilako hor lotura bat, hor garapen kontsailuaren zait, ez da problemarik. Arrizku bat ere ikusten duzula eta gibelatze bat ere izan daitekela nondik gindaiteka arrrizku hori? Beia adibidez, adibidez uh, hartzen badi mundu geskuararen problematika, hala. Iz, eginak izan diren entzima, entzinamenduak, eperen 8a hengasteko uh, nola hola ihana. Hizkuntza politika publiko baten eraikitzea sortu zen lehen kontratuan eperen 8a berdin, eperen finantzamendua aipatukabe eskual kultura gerakundearena, horiek pasatzen dira kontroetatik, hala. Orduan uh, uh, espanimada kontraturi ki sempetzen ondoko ila betetana. Edo kontratu horietan, zinez gauzak, finantziamentua ditik gauzak biziki murhiztuak barima dira. Ez panima dugu hor beste alternatibarik, horrek idu, erigelkargo bat ahle zakena, podere ahle zakena, eta antola lezakena hizkuntza politika bat eskolararen alde, hor pentsatzunut, hor gilia e, e, giliat joan gira, eta beste edo giliatai gira, edo zinez pasatzen dugu oski importantea erigelkargoan, hori epelaborrean nik ez dut beste atera biderik ikusten Zain leku ikusten diozu Udal e, Zer da bere funtzioa? Ipar Euskal Herrian zebetetzen du, funtzio bezala, eta zuksure burua urtan kokatzen duzun? Ud, udal Biltza mementoan da, da abertzari munduak, mugaz bi aldetan hasteko, edo haintzina hasten duen, uh, duen egitura bat. E, ud, udal Biltza ezin da izan, ondoko urteetan, iparaldiak behar duen egitura publikoa. Ez, ez, ez indirak gauza komparatu. Hurt labiltza da, da, da, da, da proiektu bat horroak. Eh? Proiektu bat, gauzean uh, autetxeak eta uh, mugaz bi aldetako erriak elgarrekin lan, lanian ahazteko, eta ez indirak baduera... Hurt uh, labiltzak ere ba luke uh, errestasun handiagoa, balitz egitura e publiko bat e pergalearen mailan. Zura aurk haute <tipos> txegisa parte hartzen duzu edo gogoa hau zu parte hartzeko? Mementoan ez ez dut parte hartu zentaba bon, oastean haipatzen zinuten bezana nifrango berriani zono politikana, eni zelderdi bat nkide, euh, dutan engai amendu bakarra da bayonan hartu dutana, pentsatzen dut ere, pentsatzen dut aski urbilitik segituko dut ehatxe baieko egituratze prozesu hori, Senta aipatua edo plazaratua den bezala aski parte hartzailea baita, ordean bilkoleetan parte hartuko dut eta hene ikus moldea hemen dut hor uh, egitu prozesu horretan eta, eta ikus ikudugu gero zer, zer izan den finkatua alde alde hortan. Baina, mementoan ala, gauzak egiten ditut, nahiago dut holistinez ontsa segitu, hortan parte hartu eta eta etauntzain eta, buruuntz ez zenitzen mani baduz astiko egitura horretan ala? edo eginak izanen diren orienta bide bideetan pentsatzen ut hor kokatuko dutala ene ene gainemendu politiko hala eta horrekilan naturalki bistan dena jenen dela giro udalbeltzarekin lan egitea eta bar aoan bilori gabe Euskal edaviden emankizuna Euskal edaviden emankizuna Hauan bilori gabe mankizunan gira, gure gomita, ella Jean-Cloidiar. Aipatona hain genuke baita ere baionako bizia eh, kontxelioan zira, beraz oposizioan, azken autoizkuntatik landa. Gogorra haute da oposizioak lan egitea, eta zer ekar tzen du oposizioak lanak? Ez da gogor, tutuzte, hazteko ni... Azteko, nientxatzen niz, zinala, xerozki gitea, e, biltzak guztietan parte hartuz, gure kampaian demoran egin plazaratu ditugun uh, proposamenak uh, aldi horoz uh, berriz gora ipatuz, komisione biltzak jenitzetan parte hartuz. Bon, Ez dago gora da mugatua dela, bakarrik zenta uh, giderrak bestek dituzelako, ala? eta, uste dut hor, in, iniduriko, iniduriko azteko uh, importantea da giderren ertzea, importantea da. Hala, ba engaiatzen bazira politikoki, barin badituzu, sinesten barin badituzu, ideia batzutan konbikzione batzu barin badituzu Hori, partekatzen barin baduzu, mugimendu mugimendu zabal batikilan, be ez dut helburu bezala behar zola, berdu beh, hartu Uh, Giderren artzian, eta, hala uh, izaitia gehiengo batean. Oposizio eta hori, et, ez oposizioa ez duz ere egiteko handirik, oposiziotik. Bai, bai elburua hori berritakera hori eh, ados, gero gero oposizioan izaitia, uh, da, da ere lanian artzeko molde bat, hor eh? duan, uh, on, ondorio tipiagoak izaiten aldira, ez espait, baituzu irabakitzeko posibilitatea, hala ere, hala horzira zira, gauzen, be ikusteko eta hartuak diren orientazioak bideonean joiten diren eta o, la, o, or, zinez, batzutan ere sinest batzu ere desadostasun batzuere markatzen aldira eta probosamenak ere egiten aldira, eh, lan, lan eginez, ez eta orden, o, o, doi bat mugatua, mana o, osuki interesantua eta asteko or, lan horren egiteko o, osuki, afen, asteko argi dainetako. ere ez diteke uh, egex lan la egin hartziat egiko kontsailuan, berri gitan polemika izan da etxeto eta etxegaraien hor nola lan la egin hartzen alda, Prezeski hor, hola. Ba, poli, me polemika non da, polemika da bakarri prentxana gertzen dena, hola, gero gauzak... Uh... Egan dira asko gauzak, ez urtariat, eztegizeh, eta hori atiatzen da kanpoat, barnean nola biziduzue holako, holako giro bat. Barnean ba, ez da bat gertatzen, zuzen barnean zer da, ba, ba, dira lan batzordeak, zordeak, ba, dira erriko kontxeiloak, besarri bat bat, ikusi gudu nola pastuko den, mana gauza gero, gero enin dugu egiazko, haute baten egiazko lan hor kodkatzen da, eh? zinez kontxeiloak ongi prestatuz, proposamenak eginez, lan bat parte hartuz, ira bakin eta ba, hori eta eta eta bai honen gertatzen da beste erri erriko etxe guztietan. Joan da ere xinitxi biak pol poli, polimika bat barin bada, gero hala, laniean artzke giroa osoki ere andeatua dela. Ala, ez eta eta eta hala gertatzen da sernaixa ez iduritzen zaute oh um, polimikak. Bon, ez tutera ez tutera, ez tutera ere Uh, politika gauza ere laguntzen, tzen, ez dute ez dute ere institu uh, jendiak ere hurbila ur, haten uh, politikari interesatzeko. doibat doi bat uh, neurgiz kanpoko delarik kritika. edohala edo polimika, zernaissaso horrek eh, nahituriko ez du ondorio ez du importantik. importanttik. Haiin zu zen eh, gibelatzapenarekin? Uai etxekagaen taldea da giregetan, Ziek duzuen eragina, nola ikusten duzu guai? Hobeki Bi itzulien ahteko hautua egokia izan otezen gebelatzapen horrekin. Hoa e, hitik ikusidik, egin zinuten hautua Bayona eta 2008. Mm. Bezala, e, bi agen itzuliari begira. Bo, uste dut... Egia harteko ez goiz dela ono, eh? erantzun hori berden erantzuna emaiteko. Bizpailoetzen plo hartuko ditut adibidez, gok plazaratu ditut hiru proposamen, hafen kontsailuan ofizialki galdeginik, idatziz galdeginik, hori da eskoraren analeiko komisioa ekstra-munizapal baten uh, eraikitzia, martxan ezartzia, gero po, proposatu dugu ere uh, haintzinkondu uh, parte hartzailea eh? experimentazio baten egitia adibidez hor uh, ZIPeko kartia horietan iduritzen ba, ba, baitzauko hasti interesantalitakera zerbaiten egitia, entxeatzia hasteko hauzo horretan eta irugarenik ere proposatu dugu uh, zinez politika bat uh, finkatzia, kriterio batzu zu definituz, eh? kriterio objektiboak definituz, ikusteko nola diru laguntzak, edo laguntzak ikartzen alziren, ere elkartedi, eh? zenta erriko etxe batek, badu importantzia, badu, badu funtzio importantea elkartzen zat. Bon, Hor, uh, iduritzen baitzauku, hiru, hiru horiek, efen hiru dozier horiek, haintzina hasten aldirera, horian ofizial geldigin ditugu kontsailuan, e, baiona kauzapesak jandu aski interesantakiz atzemaiten zinera, baina mementoan ez dugu ondurio konkreturik ikusi. Hala, hodian, segituko dugu horren galikien, I, izaitia diadanik erantzun bat, ikusteko ia segira bat emaiten duten hala ez, eta uste dut hor denborarekin hobikiago ikusiko dugu, zinez, zinez guk plazaratzen ditugun proposameneek ukaiten duten liku bat, Egian e berian eta gehiengoak guak bere hartzen dituen parte batean bedaren, edo bat ere, ala? eta uste dut, hor, bilan hori egin ondoan, baina dut, lang, denbora gehiago behar dugula egiteko, egiteko, pentsatzen dut, hor, zure galderari hor, erantzun uh, zehatzago bat emaitan alko dira. Azki diplomata, ala ere, eh? erantzun hori. Hori girena ideia 2014 talde bezala, segitzen duzuela lanean eta taldearen hor dizkari zirela gero Baionako kontseiluan bat eta nola pentsatzen duzu ekero uh, Baiona 2014 suen ta, taldea uh, egituratzea eta egotzea Baionan Bai bai hor irasidea dehasen egia abiatu ginela ikor sent uh, sent uh, el abiatu ginen hein eh? kanpaina guzti horrela pensafen hala landu egin nuena Uh, Baiona bi milahau zuen beristasuna da alde batetik fen badu postura politikoa. kergiko postura bat, uh, transizioenergiitekoaren aldekoa, kolekktitealde baten aldekoa, demo, demokrazi parte hartzailearen aldekoa, horiek dira beharba batzen gaituzten gai lauundunagusxinak, Hala eta eta horr kokatzen dira abertzari diren batzu eta abertzari ez direnak ere, eh? Uste dut hor dela ere Bayona 2014ko berizitasun uh, importantea. Hala horrean deriberratu dugu huri elkarte moduan segitzia, sei urtez onduko auteskunden uh, prestatziko. Horrek ere nahi du hala, talde bicia ono horrela, en bistan dena ni niz bakerrik laniean ari, eh? Horrean higure argibiltzen gira. Kontseiluaak elgiaarekin proposatzen dituzte ditugu eta eta ohjela seggituko dugu, ala? hori aski, aski argi da hori biltzer naen nauzi baten bitartez ez finkatua dugu. Oan hildo lego politikoari aldakuntzarik batee eginik, bana zza giro gure laneian hartzeko naikariari lehentasuna emana. Zein bilan egiten duzu, Jean Gionetxe garairen, uh, lehen txei labete tatik. Be, uaztean ertenon bezala ez dut, uh, horrek ez estu dut orrenai ez dut egin ez da zinez goizazen eta errikoetxe batean, uh, lehen uh, izan itugu bost, bost kontseilu, lehen hiruak uh, bakarrik ziren instalazioa, Bat zor den uh, e, ala nok partertu arte artuko soen eta bar giro da pastu da eta pentsatzen hor horzinez hasten dela lana adibidez lan batz hori batzu estira onu bilduak ala, an, gauzak erreposkido atzi hori eh, hori egiten aldugun kritika objektiboa da hori eh, gauzak erreposkido atzi bara bo uh, giro berdugu ikusi ere nola, nola gauzak planteatutako diren eta onore zi oi Gehiengo axeoi hartzen emanen duen guk eginen ditugun proposamener hori hori zein da guetako indikatore bisekin importantea. Auan bilori gabe. Euskaldea biden emankizuna. Euskal eta biden emankizuna. Auan bilori gabe mengusi emankizunian gira San Klodiri artekin orain basatuko gira hiruherren puntu nagusi rat aloja johatuko du fiskat. Asta penian ejanduzu, Euskararen erakunde publikoko zuzendari izan zinera, lehen zuzendaria, orain dela sortia magokte sortua da, erakunde hori. Sortia magoktez, zeliduriko zer haintzinamendo ekerri du e EPEC. Be, sortua izan zen, sortua izan zen, uh, fe, sortu, epe sortua haintzin, asteko etzen, Euskararen aldeko, izkuntza politika publikurik, eh, ipagaldean eta hori zen, aldarikatzen ginuen gauza da ezkoin importantea. Enfin, hautesen analytike, disertesibileren analytike, eskualigntsan ai, ai ziren edo ai diren elkartenganik eta epek hori ekarri du. Hala, hori deia pentsatzen dut bi lan hori dela, eh? Zer, hori ez ez ez zugulikuri kitsubiar gilira diteko, eh? Bada, bada erakunde publikoa uh, hala, beden legez, eh hala biden araudiz capable dena edo kapabilidadekena eskuararen aldeko izkontza politike baten ere maiteko, hori, hori importantea da eta nik ez dut alde hortarik du da izpidik berzen EEP sortu eta berda EEP oai, askartu, ez da nahi ban iman dugu aintzinatur eker nahi du EPEk berduela uh, baliabide balia gehiago berdituela, O, doibat mugatua dela mementuan, eniduriko behar ditu ere behar ditu uh, egituran emplatzen dituen jendeak ere nombra handiagoan izan uh, behar ditu baliabide importanteagoak ere esko algin zan ahidiren elkartean gehiago, bekiago, obekiago laguntzeko, eh, ez derut hori da, ementikara tsekatu behar duguna, ha, ha, eta bizten dena e, ezin dut galde horri erantzuna e... Patu gabe guastean ea batzen ginuena, zenta ni badut dut konviktzioni importantea, zenta barin badugu zinez erri elkarko bat egin behar aldean. Erri elkarko kompetentzia, hala, ez dakit girego, eperen e beharrik ere baliteken, hala, eh? bon, berda pisatu hori, hala, eh? edo, edo hazteko objektivoki hori e, ikertu mana bali mandugu egitura bat hartzen duena kompetentzia horrekren du hor politikoek gausak finkatuak izan diren horianngo a a, a ber zerren munduan sentitzen girenek zeren ze dugu renendugu ber dela eskorari hala importantzia handi eman eta hortan borokatuko dira eta aintxin kon duen egiteko momentuetan berko dira lehentasunetan aisargi eskorren aldeko posturak eta ba Eta mana, izaitia egitura bat, eh? ofizialki izagutua, instituziane bat, horrek ahlezake gero eskoraren aleko kompetentzia, osoki. Ala. Eta hosti dut, hor or, epelaburian hori da, gainditzen aldugun, hori kalitatiboa hini hala berba, dela mar urte ere esperantzen, esperantz, esperantzen, aliz ez ginoena. Aipatzen duzu, e, egitu, e, EEP e, doi bat mugatua den egitura badela, baliabide gehiago beharko lituzkela. Baina, egiazko arazoa ez alda Euskararen ezagupena, e, EEP-ek egiten aldituen ekimen guziak borondatearen gainean, e, eragilen eta autetxien borondatearen gainean oinarritzen da, e, eta ez da behart, inorrezta behartua aplikatzea edo jarraitzea ekimenoiek, ezalda ez alda iruzurra pentsatzea baliabide gehiagorekin zinez laneragin korra egiten alko lukeela EPEK. E, e, e, nik ez ditut bat besteari oposatzen, Bi, biztandena eskoraaren ofizieltasuna gauzak errez lezazkela, hala, hori ez da... Ez da ordan du da izpirik, halla? Uh, me hautoa zer da, da alde batetik eskuaranen ofizialtazuna ez da gure esku, eh? halla? Ez, ez dugu hemen, hementik hori deliberatzena. Ez, ez gira gai horren deliberatzeko, horren horrek da, hori da beti plazaratu beharko dugun, beharko dugun, aldarrik apen bat, errenegu bat, egun batez, frantzia mailan, uh, problematika hori zinez, hala konduan hartua izan dadin. Baina denbora berian, hori egiten ez deno, Bizten dena hortan berdir direla indar indar importanteak ortan isari hori egiten estenu i du licentza utor espain bada ere ofizialtasuna orai eskolaren alde orai egiten egiten denarekin ainitzes geego egiten aldera hala hartzen bat barin bada Uh, zenta, zenta mementoan, jende... Hori e, e, e, e, e, e, da alde batetik, balea bideak, bad, badu bere importantzia, balea bideak, zenta, or, ez, eperen bitartez mobilizatzen diren uh, diru iturri horiek guziak, partea handi batian elkarte eri emanak dira. Hortzera, elkarteak bari madu uh, bere ekintza ondiago, ere maiteko parada, edo erriko etxeetan, zinez, erri elkargo baten bitartez, gehiago bortxatua bari dira, Gauza begi be, batzuen egite ere eskorari buruz. Ho, hogeke nahi du, hala ofizialtasuna ez deno ere gauzak antzina azten alhal dituugu, zaraitzaz ez, ez, ez, ez du gaturik edo, edo lottzen dira osuki bi, bi bohoka horietan hala eta ez bat besteari oposatuz, osatuz. hogeek ezpaitu zenzurik e, edo bestenez eskora ezin ez dagi ez da gajonera joitenhalko,. Ez ote dira behar politika hausartagoak hizkuntzaren gai honetan. Madiru di euskairaren erritmoa alde batetik duala, eta euskairaren aldeko politika beste alde batetik. Hor, erritmo hortan ez ote da hausartago edo edo indarram handiago egin behar, irakaskuntzaren, no? beste harloetan ere. Biza. Eta hori, nola, horre saldo ez ote da autetxien... Eh, Be, egan eranizaki chidmo amidia go batian eta gauza gehiago uh, egin ez eta lagunduz hala ustegut hor uh, beh untzala duzu alde batetik badakigu zer den eskuaren egoera eta dala histunak e, ono tipi tusdua eta ono sum baiturt ez izango da barin bada ere seinarein Ba, ikor batzu, hein, gazten aldetik, Bana, bizitzen dugun momentua da, errakaskuntzenen aletik gauzak ez dira aski, fite, joa hitan. Zorbat, uh, xare guziak izan ditezen publikoa, privatua edo ze askak goitiduatzi, ba, ikusi behar da, ze, ze, ze nekeziarekin behar diren aldioroz gauzak negoziatu, ezpaitugu espai, hemen, edo emengo haute txek, espaitute ezpaitute, horren kudeatzeko ere posibilitatea. Ba, gine posibilitate hori, dut gauzak zinez uhgunago eta fitigo joan niitezkela. gauzak uhgunago eta fitiago joan araziz, dunut jo aipatzen duzun desshobeka hori tippil zakela. Estaduaren aldetik entzuten da justuki hezkuntzan eh, eh, eskaintza aski eh, handia dela eta aski dela eh, es, eh, sare publikoan den eskaintza euskaraz eh, eh, eukara ikasteko aukera izateko E, beraz, iduridu eskuntzarluan eh, eh, gauzak eh, ez direla eh, aintzinatzen, girela girela, girela, bat, badela, eh, eh, eredua, ribegira? Ez, ez, ez, ez tutustek girela berenik baden, ola? Zaten zenta, zenta hori aski objektibukin nertzen da eta sari guztiak badute urtetik okterat aur gehiago. Ala. eta hori horrek naitu eta azpimarratzen du horrek naitu eskola irriko bisten leten bel galdea badela eta, eta sistema schistema nekes edo gaiskian tolatoba bada ere batzutan 1000 Ardibidez hartzen bat dugu eh, eh, eh, erakaskuntza publiko, publikoaren kasua, ikusi ze balintzetan ahi diren klase ere binudetan baita erakasliak nola gauzak nekez organizatzen diren eta bak. Eta ala ere, ala ere, al klase bat hirikitzen den aldi horoz, hor badira dira jendeak, beren aurre zertzeko eh, horreken nahi du hor. Galdia bat eta eskaintza eztera galdearen einikoa, du galdearen neurikoa, eta hor epe laburian e, sekatu behar dena, da zinez eskaintza izaitia galdearen araberan, hori beren liteke e, gauza normala. Ala, eta Eta hemenan hortan or, betiko gauza nok, nok du gide gauza hogetan. Eezkon nazionala, punttsu eta naizkonen nazionala parte hartzen du epen hobe orduan epen izanki doi bat bortsatu doi bat bortsatu da gauza batzuen egitetu aintzian hasteko mana hala ere arek areek arek du deriberatzen zergetan zeba lintzetan egiten duen. Epiko buru sinlarika basinuan instituzio bateko buru baten diskursoa eta hertzen ziren bon eskaintzaren politika eramaiten da eta ez behartzea edo eskaintza orokorra eskaintzea zinez lurgaldi guztian gozen eskaintzatik galdetik gehiago, galdetik abiagiten. E, eta gaur egun ikusten dugularik, eta badakigu ez da gezurka izan behar, e, elebidun sailetan e, publikoan edo privatoan, ere, benen elebidun horren parekatu sistema hortan e, ibiltzen diren, erakaslek berek erraiten dute, boa ez du funtzionatzen anitzetan, e? ez du lortzen euskal guntzen behar bezala, badakigu lehen mailatik bigarren mailarat jauzia ez dela egiten, e, ikastek ez dutera segitzen, ez da bakerik sail hortako problema, ikastolek ere bizi dute baita horak egoera bat, ezote da hor e, mementoa, etziragaiago erakunde hortako buru, erraiteko bon, hor bada problema bat, murgiltze eredua e, ezote da haintzinean ezagri behar, ikusten dugu murgiltze ereduarekin e, zenolako politika eramana den ere, nola nolazpait e, edo mm. zepresionia egiten zaio mm. Ni enizo goitzen uh, epeko e, zena nintzen nintzalaik beste diskurtso baten atxikitzia eta Adibidez adibidez imertsua aipatzen delalariko. Hori Beh, da beharga, ezdakidakit badu beharba edo zazpi urte epeko, epeko Administrazio Kontseiluan erabakia izan dela erakaskuntza publikoan e inmercio e klaseak, inmercio e modua antolatzea Esperimentazio adzi... moduan. moduan, beti esperimentazio moduan galditu dena ala, Eta hori egiten da guai zonbat uh, bors pa sei eskoletan eta ono. Horrek erna idu epeko hori hartu du orientabide importante bat bezala guai badu uh, sortzi urte eta sortzi urtez ale, sei eskola dira, hortan da problema Ordean, ez da orientabidearen, orientabideak finkatuak, EPE ek finkatzen ditolarik alde oniat finkatz, finkatuak dira. Gero, gauzak, emana, EPE ez da, ez, ez bere gain hartzena lantorakuntza, ez hortarako egina, eta ezkunde nazionalak ezpaitako baitako podere hori emaiten. Ordean, hartoko e, nuen erraiten uastien, zinez gauzak berdirera urhunago eta fiteago ereman. man. Bana, EPEko orientabidea eskune nazionalak zinez obratu izan balu segidan. Berba, sei eskola izaiteko orde, izaiten, izaiten algi noen berroita mar bat, mementoan, eta berba, eraka, erakaskuntza publikoan ere, aurrek giliago edo eskora giliago ikasten alko zuten. Hala. Haten, hori nola, nola egin, zer gana isaz. Erri elkargo bat barimada ere, erri elkargoa, eh, estadoak ez, Tako hori desentralizatuko, eh? ez tako emanen, erakaskuntza ekudeatzeko posibilitatea. Mana, segur da hasteko barin bada erri elkargo bat eman erri mailan nori ekar nahi du bost politiko bakar bat, hala? eta barin bada, eta, eta, eta lekuko ezkunde nazionaleko ordezkari erekin, Uh, e, segurniznik uh, e, horrek baluke influenzia edo eragin handiagoa zinez eskunde nazionalan. Ala, oh. Gauzak itzakmenak finkatuz eta ala, egun edoko presua eginez eta bar. Mementoan egiten ahal estena ez pertena. Ene ono, ono erraiteko, berba, akituko ziste baitu anintzaldi zerraiten dutela, mana e, instituziorik ez dugulako, hutsu hori, ez da, akzio publikoan ez du fitxik egiten, ez duzu existantziarik, ez parlima da instituziorik. Hala ere, aholkulari pedagogiko diote, arazondi bat dago, sindikatetan. Sindikatetan duztela mugatzen eta hor blokatzen duztela, dibidez, posan sartzea irakasle leberriak, ez dakiz, bakizea instituzio propio izan, ale ez izan, sindikatuen indarra beti hor da. Nola behar da hori desaktibatu? Ez well, I mean, dut esindikatak podera egiten, erabakitzen, ale ere ezkonde nazionalan. Estu, stu, alo, egia, egia, anitz, anitz lehikutan resistentziak bat irela, eh? eta, eta anitz lehikutan ere batzutan, eta hori guztiz ikusten da, eh? frantxes ez ari diren berriz ere erakaskuntza publikoa etxemplua hartuz, Frantses direna erakasei batzu, be, ez, ez dute egon nahi e, klas, fena, eskola eli bidun batian eta sekatzen dute jo Haiitia edo mutazion houne baten gal egite, Frantsas ut hutseean ari direnen eskola bateean. Ordian egistenzekek badiran bana ahala ere, egistenzaa horiek ez, ez, dute, ez dute horiek. Erabakiak hartzen, problema importantea da gainetik eh, autopolitikoa ez telakotz egina. Hala, eta eta balitz zinez autopolitiko bat aldeat gauzek urrunago eta fitiago ere maiteko, horiek berliteke normalki tratatu eta konduan hartu, ara ere, baginuke gauzen haintzinazteko para da importantea. Inekik zioen galderari itzuliaz, zure uste, sistema elebiduna aski da? Edo huntza no, da? Edo ez da huntza aurrak sistema... euskalduntzeko? Hori e, frogatua da, zer nahizaz ez dela, hori ez dela aski. Afer, ez teko, sistemaele behin binean, pare kotasuna haipatzen balin bada, Bo, badaki, a, a, gauz, kasu batzutan, eh? kasu batzutan, famili batzutan, edo edo eskualde batzutan, eskora gehiago entzuten derako, odia nahala batzu ikasten dute mana beste anitz likutan ez da ala gertatzen ala, Uste dut hori mana de, denek adutzen dute hori e, parikatu hori, e, e, e, historian hori izan da dogma bat bezala eta idulitzen zaute hori em, meki meki han aldatuz duala eta eta hori pratikatzen dutenek edo hartzen direra hori ezin dala ohera segitu orden pentsa ni niz ondoko urteetan balin bada Eskoraren aldeko hizkuntza politika bat, egiazki, eh, eskunden nazionalak garatuko du imersio sistema bere, bere klasetan. Zenta, frogatua izan baita, hasteko berdela gehiago oren eskolaraz egin, eskora obekiago ikasteko. Zene horretan, ori, bon, ez da baita ezpada, ez da baita ezpada ere kotite horiek finkatzia eskualegi guzientan balintza berdinetan. Hauan bilori gabe eman aldian gira, eta azken parterat pasatuko gira, e, aurkeztu zitu gularik errandugu eskual kultura sustengatzen duen herriarteko sindikataren burua zinela, balio du menturaz, horretaraztea e, zer den sindikat hori, zein diren horren misioak eta horren ahalak? Uh -huh. Alguti mareruzki, baina horre aldazten alden berba egoera bat izaiten alda. Egi artiktiiko sindika softwarea izan zen hori eskual kultur erakundea sortua izan zelik kanfete. Eh? Osoki e, denbora berian horiek horiek uh, finkatuak izan ziren zentaak zen estatuaren uh, zenta erabaki bat izan baitzen parte handi batian. Eh? eskoal esk, esk, kulturaren eraikittze, bak zenen ere uh, ikusi nola hemengo edo eskola egiko egiek edo egiketxeek parte hartzen alt zuten, egitura horen finantsammenduuan. eta gauzen ersteko zer egina izan zen bakotsa hala bere bere diru laguntza bozkatzeko orde, Bo, Finkatua izan zen siniikata baten osatzia, eh, finanttzemendu lan horren ersteko. Eh. Eskualkultur erakuiaak ukan dean bozka baten bitartez eta ez euntazon baiten bitartez, ukan dean ere hemengo egiko eten laguntza. E, gero, hala, hortan egona nint zurtez, eh? eta emengo autetxiek hola bizitu dute, hala, neok ez landu, sindikatea izaiten altzera beste zerbait, eh? edo eskuararen aldeko politika bat ere emaiten maiten altzuera. Gero izan da beste, beste memento importantean, EEPa, EEP sortu zelarik, eh? zenta hor. Be, problematika berazen, nola bildu erriko eh, etxetatik diten ziren diru laguntzak, gauzen erresteko, eta bon, ala, egitura horzen, ordean, bat batian ere kotitzazioak doblatu ziren, eta sindikata bilakatu da, alde batetik EEP, eta Eskolkultur erakundearen erri norai jan irikuitzen hala hor nagusia bezala eh egesteko. eta eta gauzak mementu hortan or dira eh, da, da tresna a initzek bisitzen ute hori tresna tekniko bat bezala eh, Sindikata bat gauzen finantziemenduen jestiko gana hori ez eta ohela visitua da gaiarte bestela izaiten alda, ala hala jaustukio horren buru zirela nola ikusten duzu bere funtzioa aldaketarek ikusten alduzu Benia txatugonist, txatugonist de de egia bai bon, uh, bai dostakitz se iraitet, mm. uh, hau direla eta ni aurkeztu nintzen horian president izaiteko, hala, uh, aski motivatua ba nintzan ere uh, la trehna hortan parte hartzeko, eta ikustea zi indar handiagoa edo ze fetu handiagoa eta saitan alzuane. Uh, Betiko gauza, egiazko eh? eskorearen aldeko hizkuntza politika baten alde. Ala. Eta uh, ni hor gioztik burego bat montatu dugu, buregoan uh, badira hanitz jende behi, eh? uh, uartu honiz ere sindikatan zentasei urtetai ere delegatuak de, izendatuak dira, man aldatzen aldira. Hor, uh, lehen urratz bat bezaloh, vinkatu dugu, uh, E, zinez hori beharrezkoa zen ditudut, behar zela informazio lan importantia egin delegatu horien orie, zat, hein? eta horien uh, askifitea onduko asteetan hor, lau, uh, lau atelier desberdin hor antolatuko ditugu, sektoreka, uh, zenta nahi baitugu ere haute txek dindit ezen, eta egiraprestatzen informazioa zinez horokor bat, uh, alde batetik, EEP, Eskoal Kultura Erakundea, ETVko eman kizkonen eh, bilketa proiektua, uh, oraiko lujalde kontraktuaren problematika, enetzatz en aski, aski ahiskuko gajia baita hori, uh, eskore egriko gobernantza ere, eta prefetak gaibatzen uh, duerarik uh, um, balitz erri elkarko bat, erraiten du adibide bezala, be esk, esk, errien arteko sindikatorik behar leukela, desagertu biztan dena, ala? eta konten iz, nintik Ia uh, egitura desagerteko berliteen presa baten zaitia hori horekrena nahi du jakerena uh, du zinez, hozke bat uh, gain ditua izannen ginuen. bere papera politiko izan marco luke? Alors anarchienne anarchienne alors gu, politico, le institut eh. ho uh, berrisile gauza koordinan hartzeko uh, hein eh, senta senta nibakarrika estenban imanismintzaten edo gauza batzuen egiten uh, adola ezta gauza ez dira hori institut berdu berditu ga, da syndicat lekin délégué parte partikatu orian lenik forma kontza eta liera ki gero izanenduguin aintzin konduari buruzko problematika importantea ya nola, nola, nola mobilizatu dirugu iago eskorarenan andi Eta hori ez da lantzipia izanen ikusi zer, zer diren jaldeko elektibitateak er, jasaiten dituzte balintza bi, uh, diruzkoak hala. Eta hortik lan da uh, dena president bezala ni parte hartzen dute epen parte hartzen dute eskolaren kulturakundeak eta horrek emaiten daut ere sindikataren izenean, ala, uh, estatuarekin, uh, uh, akitanearekin, departamentuarekin. Regularki ala, partikatzia, biltzia, e, ikosteko nola, nola gauzak e, obik onore erraiteko. Eh, nola urrunago eta fitiago ere maiten alitezken. Denbogat ez entzuten zen Eskolkulturaren aldeko sindikatu hortat igortzen zela kontsailu antzen abertzalea. Hordian, e, ono hola haute da, eta horrengi bilian gehiago e, zure uste egietako autetxiek baute dute egiazko, zinezko argangura bat euskararentzat, Egan nahi dut, eh, disurxo ofizialetik kanpo. E, egia anitzetan igortzen zen lekuko abertzalea, etzelarik lekuko le oposizioneko abertzalea. Eh? Zeltabatzotan ere, hor, hori gertatu baita. Bon, horrek egan nahi du. Horrek aidu uh, bistan dena ainitz uh, ala ainitz hautte zientzat hasteko ala itzura egitura horrek itzura importancia izpilik ala ordona uh, eta hola denek ere hola, hola, dene, hola bisitu dute han eh? mana eh uh, pentsatzen hobai hor uh, diren delegatuoretan ez dira... Ez dira denak perfilortakoak, eh, eta uste dut hor hasteko gehiengoak edo erriko etxetako gehiengoak aski ordezkatuak ere dira, eh, eta uste dut zer nahizaz, sekatzen behar bani madu egun batez alako, ala, zentakut kotizazioan e, jokatuko baita, hain e, gauza hortan, hori eh? den, e, nahi bani madu zinez ere kotizazio hori e, gumbataz askartu, eh? eta hori epe labogean, bon, uste dut berko, berko, berko, ez da haski izanen, uh, sindikatak hori bakarrik erabakitzia, eh? berko dela lan uh, politiko importantea egin, eh? eriko etxe eta hausapez guzieki lan, hori bon, badakit komplikatoa izan, izanen dela, Bana, onore jaiteko ezin da... Hori, barba baleo du azpimarratzea, eta e, epeko a, kasuartzen bali bat badugu. Epen, erriko emengo, erriko etxek, pisatzen dute, euneko amaha. Hora, hodietan, hola, finkatuak bali bat da. Hortian, estaduak emaiten du oita amah, e, akitainek berdin eta departomandoak berdin. Hortian, horiek... Horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, horiek, politikako giliago gi, gi, Hori, ez da bakarrik, horiek, horiek, horiek, horiek, azpimarratzea. Hala, eskualaren... Geroa, ez da ere, estatuaren gain edo akitanaren gain hori berdugu emengo erriko etxiek, emengo autetxiek, berdute osoki hori hortan txartu. Hala, horrek nahi du, itzetik obret, obratzeari, eh, berdugora pasatu. Hala? Eta pentsatu nun hor, sindikatak izaiten alda, izan dena lekuko interesanta. Milesker, Jean-Claude Iriark, gure elgarrizketa hontan parte harturik eta enzule begiraleak ondoko hilabete arte heske zure bilori gabe Euskalde dabiden emankizuna. Euskal e emankizuna Euskal eta bidean emankizuna Auan Auan Auan bilori gabe Euskalde dabiden emankizuna Euskal eta bidean emankizuna